الباب الثامن في الإيجاز والاتناب والمساوات خغورا د انسان پهړه کې چې کوم خبره ګرځي با راړی او باچار یا د کې دن نه چې کوم خبرې ګردي د غې نه چې کله سړی تعیر کوي هغه تعیر ده عام غرف مطابق وی برابر وی غرف کی چه لسونا حروب پکاری اغانا حروب روڑی شی دیتا مساوات وی او که چرده اغینا کم حروب روڑینا اغیطا ایجاز وی او که د هغې نهسیات خو پر نو هغې ته تناب ووي تا شپ د خبره لګور دی که نه لکه دا الکول په ممسله کې والا ش مارا ایتو رجولا احسن پی عینه الکول منہو پی عینه دا مطابق تابیر یاودودری تابیرون دا نورم ذکر کرلی و آغا کی حروب کم و مانے آغای دا کولا دا عام چکم استعمال د دا مساوات تے آچکم کی حروب کم شن آغا ایجازت دا عام غرفنا دا یا سیز دا پار کم حروب رالل ایجاز دا یا نکته دا پار زیات حروب رالل اتناب دا غیب برابر حروب رالل دا سشه ده مساوات و گوره یا خبره زین که که دا ملاگوله و طالب جانه چه دا سیزونه اهل لسان او اهل زوق پیجنی چه یه را داوست برابر ده دا کم ده و دا زیاد ده. و ما و شما پا دیرب که مویسر شود خوانده و نخوانده برابر شود منگ پا دی سیز وارد نیو منگ تا دی پوره ساس نکی گی چه داشه دا اوس برابر دی او کدا کم دی او کدا زیات تاسو په خبره کو که کنه چې کم سړې په جبه قادری او بیاغه سره اشيقی پا را را ای کنمار اه؟ اجازم اتناب و مساوات مختصر خاکا ستاتا ما بیان که دا چه دینو جمال او دی پس او اس تفصیل تفصیل جو موافق شده جمال فاقی که جماله قوله ما يجلو فسدر ما معاني يمكن يعبر عنه بثلاث طرق المساوات وهي تاديه المال المراد بعباره مساويه له يتمال المراد اداه کي پتا سي عبارت سره چې هغه مساوي دا غوي بيان تكون على الحد الذي جرى به عرف وصات الناس جوصات الناس کمه خبره هغه دې یو زیاده پاره وی اقنا خبره وی دا مساوات و هم الذين او ساتو ناسغه کسان دي لم يرتقوا الى درجه البلاغه تي چې په درجه دا بلاغت نه رسیدلې ول ولم ينحد الى درجه الفهامه تي دا فهامه ته فهاهته دې فهاهته دې دا بشراوالا فهامتی لکلی را تصینخ اولم ین حد را کشوی نی درجه دا فهاحت تا فهاحت دیتا وی شی آغا دا خبر کورو نعاجزی سی خبر نشی کولی نو اوساطو ناس اغری چی بلکل خو باعتی ام نئی خو درجه دا بلاغت ته ام نی رسی دلی نو دغې خلکو دا چې کمم ګپولي نو هغې ته دااجته دغه ووي دا اوسدار رایتته ل نه خود هو نفی یادېناه ظانم دا یاد چې در را وور نو دا, دا ایيات دا دا. دا, دا, دا دا دا سدي ده ده دا مطابق اوس ماتا اوستو وچ څنګه دا عرف مطابق کنه هغه څوک والا پیسې ده چې کوم الفاظ د مخه کې فکارو دا داغینه کمم نه دیو داغینه زیاتم نه ولي اجازه اول اجازه دی وهه تعدیه تل معنا به عبارته ناقصه تن عامه ما وفا اهل الغراسه اي غرضم پوره کوي کو چدينو الفاظ هغه کامي لققف نافك من ذكرى حبيب و منزلي بسقط اللوابه ندخول فحول لي قف نافك من ذكرى حبيب و منزلي بسا قتل لوا بين الداخل فواملي دارا سبعه معلق دم بشعر امیر صاحب پيوه اخر سور ديو پيوه سرا 7 سور ديو قبل عبد العزيز سور کړو رواندي کندر نو نا کالا امیرنا مدین چغک لیوی قفا اے میرے ساتھیوں ٹھر جائیے قفا تسمیہ دا قفا ٹھر جائیے ادھرے گے ادھرے گے ولی لکن نب کی جاب داولی جاری من ذکرہ حبیب ہوا منزلی یاد ہوا مجھے گزرا ہوا زمانو ان کندرات کو دیکھ کر مجھے اپنا حبیب یاد آیا من ذکرہ حبیب و منزل من ذکرہ حبیبن د یاد د حبیبنا و منزلن او داغه د دا کور د یاداشنا نو دا دغا جار اوس دی پسېدي ب سقې اللهوه ب الدخول د خوولې په دا کوم زای د ص چې ته تهجارې وي ب سق اللهوه دا سق الله را الحمdul دا غځای دی چې د ډېره د شکوو ډېره کې کوم ځای کې ختم م شي بین نه دښې په حوملي د دخول او د حمل په مننس کې او ځای دی د شو د ډېره د ډېره کې سر و مو اوس دا نامور دین امیر مقصد دا دی چې مرګ وروځي کوي لک سات جڑا کو په یاضو نو باندي دا غه نه پس په بیازو مقصد ته د اظهار تحسر دی او په خپل مازی او په خپل محبوب په کندر باندي دی لګ غم ښکار کوي خو خبره وفادار سره خو د ده دا مخصد چې کمم دی دا په دی نیم بیتته دا کېږي کا بل بیت و سرهې نو او مده کېږي نو کا بل بیت ووي نو دا تناب جوړږي او کابل بل بنی سر په پهديګزاره کوې نو دا اجاز جوړږي سمت کې را کا نه را نو, آغا کے نو غرص دی وي دا اوس جااز دی هغه معانه ک ته ک کې نو غرض دی پوره کوي اوس کت چر تداست ټیک کټ کې په ازالم طفی بل غرض چې غرض نه پورا کای نو سم یې اخلالان ته اخلال و نه شي ضرورت کو بیا ورته سم شي اخلال کټ یې ادا ست ټیک کټ کې چاږي پا عدا می موجود گه کی بیا غرص نپا برا کی گنو اغیطا بیا دغاوی دش لکا والعیش خیرن فی زلال النوک ممن عاش قده فی زلال العقلی اے موری امیر سیف دخرو سره جون تیری او خو دخرو آسار دی پاکی قمق قلم دی کو جن خدی خطیار خوري خسکی خو اغندی خم ازی چرچی دی خوراک ارطن ده طب مطابق جامع ده طب مطابق ماله لہو ما علیه طول ورطا ملاوی او بل طرف تا سب دی اغاب العقل دی ساقلی دا قارغن آغستی رو سدسن غسم خودلوڑی نا پا دو دی او په مشقت کې جونه دی نو د عبدالعزیز نا چا تا پوسو که چی داخلی که دا غخل او سپیش رو پا خبران سوال دوشو چی دا کم سڑی شایقا مقل شایده کو جن تیری بڑا مذکر سی جن تیری نو دیکھر کده غاب العقل خده چه سخت جن تیری نفضل عزیز دا چاپاوشا گولا وی والعیشو خیرون اغا جون بهتر ده فیز والال نوکی چه پسوری دا کمقل تیا کی ممن دا اغا چا دا جن عاش کدن چه اغا جن تیری دا مشقته کوفیز ولال العقل پسوري د عقل کې دا غنه د جنخه ده ټیک ده اوس دې زره د پیس ولال العقل قیب ته خدای پیس ولال العقل قیب د پرې خيبي نو دا اجازه ده خو اجازه نه ده ځکه چې اجازه ک معنا دا کیږي د لته چې پیس ولال العقل ته کټ کې نو معنا غلطيږي تاسو په خبره پوزیا کنه نو دا خبره نیمګړې پاتې ده نهپوره کېږي نو د ته اخلاال وایئ نو مطلب دا چې دا به نه کوي ولې تن تناب چې دي ته او ات ماه عبارهې ځای د تنان هممال پایدهتي داته د معناله په ععبارت سره ځای دي سره پ دی نه لکه دا قلهله تالا قاله ر بنی وه له مو مننی وله راسو شبا ای کبرتو در ایغون عبارت مطلب صدی کبرتو قال ربی انی کبرتو که دونه ویلی وینو غرازه دا که ده ایه قال ربی انی کبرتو یا اللہ بودا شوی ما. بس دا لند تکی و پاسان پا لند خبر ختمی دا خود دو چی دا دغا کرده دی دا, دا دونه خبره اگده کرده دا, دا دا اتناب ده په دی کې پیدا ده که پیدا دا ده چې دا مقام مقام د دعا دی او په دعا کې پیشکول دی عجز او عجز په دی اعتاب ک دی پیش مقام د دعا کې ت عجز ایج پیشې او هغې تعبیرات به مختلف راړی او ټکې بکد لم تهتكون فیزیادهې پای ده تون که چې په زیادت کې پیدا نهوي سومیہ تطویل اننا غیری تطویل ویریشی انکانت کی زیادت غیر متعینتن کی زیادت متعین نئی وحس وحور تویلش ان تعینت زیادت متعین ف تطویل تطویل مثال لکا الفا و مینا والفا قاولھا و مینا دا یو شیر دی داغی نمبیتی دی آو یو شیزینه دو که یو سدی سرکرده و نو دا داغی سکرده پکی وی و الفا قولها دی شاداده بیامون تا دا دی خسی قول کز بن و مینن نوز کز بن دروغو تا وی او مینم دروغو تاوهیی فیشو کنه نو دل تا اوز کم یو زیادی چې چه کزبان زیادی کو, کو یو با کزیادی ده فیده نیشتا خو چه کم یو زیادی کو اغا زیادت متعین نده نو دیتا سوهلش تطویل ویلشتا لممال ی م وال اممس قبلهلملم وعلم یو م وال اممس قبل هوني anaعلمم ما في غ غمي ز د نن او د سپون پهلم پma او د سبا د اعلم نهزه ل د معويما دا اعلم سبا ز بیاوينم نو دیکھ دا وعلم علم اليوم والأمس قبله اوز دلتا زيادت متعين ده دا قبله ساعد ده امس پرون وزتا وي نو قبله رولل اوز دے پاس جاتي نو دے قبله تا حشوه ويليش علاقا دا جاز ولی روړې کیږي دا کلام مختصر ولی روړې کیږي وی ومن من ضایل اجازه تسهیل حفظی د اجازه دا, دا فائدې چې حفظ آسانې أشې یادېږي په آسانه بل و تقریب الفامه فام تنزږي شي و ذیق المقامه بل دا چې زه تنگینو کلام موجز پکې زر ادا شي الکوس ته مثلا موبائل کے میسج چلے گے ناف نا کی اجازت پر کار دے کا اجازت دارنگے ولخفا اجازت کے کرے کلدن ا مخلق نہ خبرہ پٹولی نہ پہ اجازت بہن بھی عوام خلق نہ ہوئی و صامت المحادثت پل دی کی دا پھی دی پہ اجازت کے چوتھی داسرے نازکتاب دی کدا سره وکدا خبره کومه نو دیرا ته بورکی کی نو تا سره تاسو چالو کې چې کلام و تاسو را وډه مختصر و تاسو دا چې کله استاد لوی خلکو سره واسه تراشی کنه بیا به تاسو پته و نن د بلان بس په مختصرو الفاظو کې بخپل دغه و خبره دی وکدا کله دان ل د کار وکته به وشو و من توایل اتناب خانو دا اتناب سول را و وی دا اتناب چې دی کنه تثبیت مانا د اتاب کې دا معه دا ثابت ثابتی داثابتېږي و توی خو او مراد واضح خ کېږي و تو او خبره مضبوط تېږي د اامې کلان کې چې سونه تناب راغی نو یو خو معنا واضې حشي او بل کلام کې مضبتییا را او بل وهم د تف د ووه شي دارو دی چې کله مثالونه را وړي که نه د تناب هغې کې به بیا دا خبره تاسوته مخته را شي چې دا دا پد دا په دغه کېدي پرې تناب کدي اوس ایجاازه ایجاز چه دی نو د دی دوه قسم یو خو ایجااز دی څه عبارت قصير او مانې ډېرې اجازه ته چې عبارت ډېري او مانې نه عبارت لږي او مانې سي ډېرې یو اجازه ده یو اجازه ده چې ته قران کې حذف وکې نه قران کې نه کلام کې کلام کې حذف وکې نو اوږود کلامی خو ته حب کوکې او یو قرینه داسې قامه شي چې هغه په دی ضرلاارت کوي چې دلته حظب شو دی نو کلام لک شي او مع مع ډېر دی ته جااز بل حب پوخ سوی ته جااز بل حف دا خوران کې چې دامون قوود رابهو که نه داد دا اجازه بالحذف دبابدی قالك ثم لا يظن للذين لا يظنوا فعل التزاره والكلام التزاره والكلام چمرویس دا دار دا باب د دا اجازه نو اما يكون بتسمه الا عبارهن قصیره في معاني كثيره وهو مركز عنايه البلغاء تا مركز اهتمام د بليغان د بلغان د کوشش کوي چې لګ الفاظ وروړي معنی پکې ډېره پیغمبر علی سلام وه لې کنا اوتی تو جواب ما مات جواب الکلم را کړې شوې دي او بهه تفاوت وقدارهم او په دې صرف فرق دي د اقدار د اقدار پر فرق ینه د هر پليغ او فصیح قدر او کدی ا تفاوت اقدارهم د دې اقدار چې نو دا پر فرق دي چې یو بسی بلیخ چې دی هغه یو کلام وروړي نو خلق هغه تلې چې الک د کلام س سر سره ورو کلام مختصر ورو و برابر ده ويسمى ايجاز قصرين ايجاز القصر ديته ايجاز القصر و لا قول تعالى ولكون في الخصاص حياه و اما يكون بحذف كلمتين او يابدا بحذف كلمه سرى يابفحذف ده جمله سري او اكثر يابفحذف ده زياد سرى ما قرينه تعين المحذوف وعين المحذوفه کاری نه چې غبه د محضوب ته ان کوي چې دللته پلان کېشي هدف دی وسم ووسم جاو حسف او دتهجا حسوي په ح کلمتې کا حله نو چې مثال لکه شو فتهمي نو الله عاب ق ده فتهمي الله ابو ق وَلَوْ قَطَعُوا قطته اوور اسسیله کې او ساالي دا یم راوللقستلی دی او چرته محبوبې ته ناست دی هغه ته چې طرف چې ته شوي د ته چې تبا شي دا که د کور خبر شو نو خونیو ن بې دی ته وای نل غریقو پهماخهوفی من نل زاسم غرقیمتو یا ساس کی بڑا توشی پیش فکر انا الغریق فما خوفی من البللی فقلتنو اماوت جواب کیووی یمین اللہ ابرہ قائدن یمین اللہ زمان قسمی پا لا ابرہ لا ابرہ قائدن دلتلاپت دا ایجاد حضر واللاو قته او را اسې ل کا اگر چې ماد ستا مخکې شاید کې صحید به تهوا اگر چې دی زما سر کټ کی لده لدي ک ستا مخکې او ساالی او زما جوړونه که زما سره او جوړونه ستا مخک کټ کی خو عبزه دی نه نظم نس بیا ناس تو سرسپول جموم لې پیش په خبره کا خبره خود دقواتی دلتا لا حذف شویده وحسب الجملتی حذف د جمله لکه دا قوضا اللہ تعالی و اینو کذبوکا فقد کود زبت رسول من قبل کا دلتاو سو اینو کذبوکا دام پین مزاری دا او کذ کود زبت دا نو داکو یو کس زیبو که به رستتو را ځې وجود تا او کوس ذبت مخکې راغلی دی وجود تا کو ضبت مخکې راغلی دی وجود تا او قانون دا چې شرط مخکې را او جزا رستتو را ي نو دل ته قوورته کار شويدي جزا مخکې راغلی ده او شرط سری نو داهدي قری نه ده چې دا فقط کوس زیبتته جذاانانه ده جزا حضف تا او هغه درسره چې یو کذب او کا فتا اصص واسبر کچره دی تا پاپه نسبته درو کوي نو پتا اصاته اقتداو کا په نورو پیغمبرانو په سوسبر صبر کوا زکه چې فقاد کو زبته رسول من قبل کا وحس فل اکثر او مثال د هغه چې حذف د اکثر راغلي قولتا لا فأرسلوني يوسف ايها الصديق دلتا ارسلوني الى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلو فأتاه وقال له يا يوسف دلتا لا دونا كسا حضب ندلتا حضب دا جملهنا زیاد راو اسطا تا دا اجاز بالحضب زین خیمہ تا دا اجاز بالحضب گوارکا نا د جمله مثال غواړي دا حضرت مثال غواړي نو کدا سروغ باب غواړي نو ایجا زغه اعراب القرآن د سجاج درې جلد کې دی آی باب تړلې نبه بابونه دی غالباً درې جلدړه تړ چې باب د بیان د حذف د مضاف کې په قرآن کې نو هغه څنګه ذکر کړي چې کم نه کې مضاب حذف شوی خو هغه نه ده کړي استیاب نه ده کړي بس ستل شوی دی بیا ته پاتیش حذف ده جمله بیا باب تر نه چې باب حذف ده جمله بیا حذف ده جار مجرور ده ده با اونې تر لري هغه نه استفاده پدې وجه را نه ده زغا تا التوقو ده خو چې کله درس کې نه بیا رې پکار نه راځي زکه تا تا ار او واخو باب نشکته نو کوته و چې ار کار ده هغه یو زدي آیات سره روزمره وګورم نو بیا بیا ارشاد الهरान غول دا نسپکیو غدي کله شعر نو بیا هغه غول ناره کې بیا د اراب القران د سجاد نه دا اجازه بل حذف او زیات ته ذکر شي هغه کې در عرب القران د سجاد غمد دی او د نور مفسرین هم دی اولدار چې پسې د لکتابه بایات با کې مخکې لکې دی نو دا ارشاد الهاران اخیری پار وروته د نور دوا کوي که خیر حالات صدګر کته مقم له شچ راځم کلي کله شوه دی زه په ورا جمه کول و ترتیب غواری نو اغیه که با سفیده با تا تایی سه چې واری چوشی ده اغیه سفیده خواه مخواه بیخوا یا اللہ خیر بکی واجه اوست چار سوابه انا تولیفونو که یو جگ دکان دار نو برکت رزقی چه تا کتلیو او اغیه که یو مساله ذهن دغت تراغلیو نو مساله تا پوسیو که ده نو ماګوره دا شیس چې دا چې غلی کلي چې نو س سر پیدادهته چاته رسې لکه نو دا اوس سووا بیا ته تلل دی دا می په لاس کې دی اوغه تللی دی او پیدا شو نو دا فلته ی الله دا خبره ختمه شو یاره اقسانام د اتتناب ووالو سان نو اتاب یکوونو ب مورن کرتتن تننااب په ډیرر مور سره را ځي یو دا چې ذکر د خاصو کې پسته عام لکه ایچ ته هدو پې دروې کوم طالبانو محنتو ک په ټولو درسو کې وال لغته له عربي یا خصوصن په لغت عربي کې تیک د کل ځکه خوله سخت کامونږ مستقل استته د کال د سر نه چې طالبانو ته تا ت کلوم عربي شروع کې او د اخیره پر وچ دیږي نجو استاد مستقل اغا مخبره کھڑے ایدی دپا ځکه چې طالب وی او دلاره بنور زی لکه سمون لاره دی مون ته ما حاول لو کړه را داسه ربی راځي چې مثلا کتابونو کې چې کم د ادب کتاب وینو هغه مو د نظر راستی دي خو سداسه ما حاول چې پغه کې دغه ودا او ارابی تا موی چی زبا سونا وقتی ارابی تاکا ما تاوی تا تعلن فی شهرین ایزا کون تا هنه اوی تسی دلتا ما که کی مونسانو او لسوالو نبیابا زگای دا بس اجیو پی رامزان و اكو نه نه لا موسم الحج ویلا ویلا بعد الحج دا غریب ډیر فریاد وکای مونږ په دې خوشاله یو چې د مکیو خو په دې مونږ ډیر تنگ شو داج په الودو کې په دې روزه کې چې کوم طرف ته توستو چې دا خارزي کسان چې دې نو منګ تنگای لکه کانا چې دا دیر دیر کم د غش نو موږ په دې ډیر تنګ شو چې کوم طرف تو تاسو نو زه حد چې تیر شي بیا راشم نو ما آتا غف لگاوم ان یکون الفلوس و الله یوتیك فارفو <تصفح> کو بادا منی یقین به بیره مضبوطی کنه الله یوتیك اگر سی حال <سؤال> تا که یو مدرسه دم جامعه سالتیه دا غی شیخ دا بخاری مولانا مفتی خالد سین شد اگه سر ما خبر کورینا ما توی چی دا دید عربی سوقی خوز قدر نشتا قدر دا اون دا زلی عربی دی دیم دا غی سلی دیر قدر که چی پا زلی عربی سوپی دا غی دوی دیر قدر بازار کې زړه عه دو دا د عرب مقام ده ته بیا متوجي کېږي اودر سووکې عرببی نه په خپله همتنګ دي خو دغې ده ټول روان کړي ده که مدینه مدینی مونهورې په بازار کې کاپله وغسته مرګری دا وغست ته دغه ته چې دا په سو د ی په خپله خو خاوالهکهه هغ دغه ما ضا خوبل دی رضابل مه نه که فلش شېبی به بلا شې به بل عشان اسه جوړ کړه به بلا او به بلش به سوک څه لکه چې بلا شې ها نو دا د دې لپاره اوس ما حل جوړول دي چې ما حل جوړ شي او منتغه چې بیا و چاليږي لکه نو ارځه به څه تکا نه نو دغه ته چا چې محشر و وځواب پسخ از دکیږي یا خدا رسې آل لسان کې وخت ورک یا پې کې وادو دا مخ کې ما تاسو یوازې وویل وفائده ته اتم به والا فضل الخاص د دې فائده دا ده چې تا خبرې په فضل د لغت عربی باندې که انه لرفته دا لغت عربی ستاسو درسونه کې د اوچت شان د وجه جنسن اخر مغایر لما ما ومنه ذكر العام بعد الخاسقة قولي تعالى رب يغفر لي ولوالدية ولمن دخل بيتية مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ندلتاكي ذكر دا عام راق اسا اول زان شو با مورط لار شو با مؤمنان خزي ومؤمنان صلي شو ومنها لذاه بعد الإبهام كان مقصد إبهام نرستو إزاهوي لكا عمددكم بما تعلمون عمددكم بأنام وبنين ومنها التوشيح او بعض الاتناب نا توشيح هي توشيح ستوي ايو تافي اخر الكلام بوصنن مفسرين باثنين <تصفيق> تسنيار اور دا كلام بأخير. او کی اور دغی بیا تفسیرو کی دیتا توشيح وے لک امسا وا سی وه اوس ب ح منت کاري کوم اوسبب یاسیليل مشقان اهلو ول ولدو نام مین د دورې سبا منږ د ته یادږو که نه نو دو زما خام کوموه اوس من تسکار کوم تاسو د و سبا او ګرځیدل د يرسی لیل مشپقان چې تاسو په سجادم نورهم کوي پما اغه دوا مشفق ادم مشفق سوکتی ال اهل او الولد یوش زیندا بل بچی دی چې په دڑاشه ما ناغیم را سره خفقان خارکه چې اتواله جاره نو علم نشم ویله چې دا خلکو په سجادم مرګره پس, جارم مرگرو پس. او جلام را ل پیش په خبره دا ټول سی دا زمون د می پاره کې نظل شوي ومن حد ت ل غځین او کله کله تری د غرض که ټول پ دکه پس زیات را شي وای ان تامت مواسي خوهې د هذا ان نه هو لکرمو وا نمر انیو سړ تامت مواسی امیشوی داغه مضبوطه واده علامه مثله هاذا فمثل د دې باندي نو انه هو لکریمو غوردا و انمرا اون دامت مواثيق وعده ہی لکریمو دا لکریمو دا انمرا اون دا په خبر را ته دا ټیکو خدامانس کی په کې چې کله لګه خبر او د نو د انهو وروړه اے د ان نهته ضرورت نو دا ان نهزه کارهول خبره اوږدشوه نو د د ته مکاررک وقع ترغب ف افې او لکه زیعادت ته ترغب د افې دپاره ان نه مننسوااج کوم اولاده کوم معدوول ل کوم فضررو هم انتاپو تتسفهاتغفر نه تاپو د تتسپ د تصرو مطلب خو یو جوړږي خو دا الپې هممانال پاسې درې درې بار راړل دی دد د پاار راړل چې تا ترغیب در کوي چې عفو او کهه خیر دی اوس غ چې عفو نه کې بچی ته نه کې او عفو او کهنو الله پاک به با حالات بدل ک یوه تاکید تاب د انظار سي مقصود باكي انذار تاكيد راوسته دي كالله صفى تعلمون سمه كالله صفى تعلمون ومنها لعتراض او بعضها دين اعتراض دي اعتراض ستاوي وهو توسط و لبس بين عزاء جملتين یا لبس دا جمله پا عزاء و او بين جملتين مرتبطتين مانن یاد دو جملو مننس کې او لفه راړي لغا راې د یو غرض دپاره لکهیو شاع و ان سامان نه اتیا کاله قد احوجت سم الى ترجمانی محختاج کړي دي زما غګونه ترجمان ته نو مننس کې دا تهې راړ وبل لږته حالله دی وي ورته تا او ورئ نو دا وبل لغ ته مننس کېات دی او سامانین او قد احوااج سم مو خبر دي نو دا جمله په مینس کې سره غلیدې دې. هي دا جمله په مینس کې اعتراض راغله. السمانين اسم ده نه د قضح وجت خبره وي. يا ونه قولي تعالى جنن لل بنات سبحانه ولهما يشتهون. نو دا سبحانه هو دا جمله ده. يا جنن لل بنات ولهم ما يشتهون دا دوا جملې دي. او مینس کې سبحانه هو دا جمله راغلی ده سببي اوصبحانه نو سب اوصبحبحانه هو او سببي اوصبحبحانه هو دا جمله مننسکې راغلی ومن حال ایغاال بس بسخبره نزد ده خو بسکې صباح تکافیو والو والو والو والاو والاو